може порятувати і переродити людину, вибавши її від найтяжчих випробувань. Йопраксія вперто мовчала, не приймала його слів нещирих і облудних, принесених звідти, де було джерело її неволі і приниження, твердо вірила у свободу своєї людської волі, заради якої наважилася б навіть на свідомий і зухвалий відступ не тільки від законів цієї держави, що трималася на мечах, але й від законів самого Бога. Слово, мовлене часто, викликає спротив не через свою суть, залежно від того, хто, як і коли його мовить. Тому часто ліпше залишити людину наодинці з книгою, і тоді потрібні слова самі проникнуть у душу, зроблять те непомітно, тихо, потаємно. абат не маючи чого приносити молодій імператриці з волі, якою користувався з обурливою несправедливістю, порівняно з Євпраксією, щоразу приносив із собою книги, надто що його духовна дочка здавна виказувала постійну охоту до читання. Але Бодо вчасно помітив, що Євпраксію дратують щедро розмальовані манускрипти. Вони, мов би, пробуджували своєю нестримною барвистістю, заздрощі вільного земного життя, Ще душі підкреслювали безнадійність неволі молодої жінки. Коли розглядала охочею праксі щось із мініатюр, то лише те, що написане було в її маленькому псалтирчику за час короткого перебування колись у Лучеську, у князя Ярополка Ізеславовича. В нього при дворі трудився тоді якийсь зайшлий митець, ще молодий, з блаженними очима, рособородий, босий і бідний, як усі справжні митці. Він здобив псалтир для рополкової матері Гертруди. Залюбки зохотився полишити щось свого вміщства і псалтиру малої праксі. Швидко і вправно намалював царя Давида з голодно-заздрісними очима, пишнозелений зелений вертоград сусідський прекрасно вірсавію тому саду. Тоді якості в не звернула ніякої уваги на те здоблення». Псалтирик лежав забутий, хоч і возила вона його посеред кількох своїх найдорожчих книг. Здається, лише тут у вежі першу вдарило їй у саме серце творіння блаженного митця. Все було там витримане в таких нестримних буйнищах поганської зелені, що від самого погляду зроджувалися в твоїй пам'яті не тільки дерева, сади, гаї рідної землі, а шуміли найбільші пущі, стелилися між обріями трави, поймався всемогутньою зеленістю весь видимий світ. Коли в пракції ставало нестерпно, тяжко, покритки, щоб ніхто й не помітив, позирала вона на ту буйну і здавалося, ніби відлягає від серця, знову хочеться жити і сподіватися. Гострокий абат Бодо жодного разу не запримітив замилування і праксі тими зеленими хартіями, бачачи ж нехідь до пишних манускриптів Сенкт-Галена, Рейхенау, Еммерама чи Кведлінбурга, став носити їй суворі в своїй простоті священні тексти. Коли ж це не відкладалося нерозгорнуте. Тоді, згадавши про деякі кведлінбурзькі уподобання, підкладав імператриці Арістотеля, Цицерона, Вергілія. Не лякали його, що то були язичники, бо хіба ж у четвертій еклозі своїх буколік Вергілій, пишучи про народження сина Вазінія Поліона, не пророкував пришестя на землю Христа. Серед інших книг потрапив до деопракцій і трактат про втішення філософією, написаний християнином Боецієм в темниці, коли він уже був засуджений на смерть, філософ і невдалий царедворець готського короля Теодоріха, вже п'ять віків спочиває його тіло вчельродом, десь у цій кам'янистій землі між кипарисами і морем. Тіло зазнало мученицької смерті, дух живе і понині. Мучеників було завжди багато, мудриців. Мало. Ждучи смерті в темниці в безнадії, Боецій не закликав ні до багатства, ні до почести, й влади, Тілесної краси, насолод. Розкриваючи всю брехливість світу, він закликав утішатися філософією, пізнанням, розумінням будови світу і дій стихій, початку, кінця і середини часу. Колобіго його років і констеляції зірок, природи тварини і властивостей звірів, устремлінь вітрів і людських думок, безмежного багатства рослин і нез'ясованої сили коріння. Мудрого не зламає лихо і не зіпсує щастя. Схиляючись перед загальним для всіх законом, що неминуче веде до блага, він сповнює свій обов'язок, бо все, що видається випадковим, і позбавленим змісту, насправді підлягає необхідності і доцільності. Часто навіть влада, яка дісталася людям порочним, завдяки їхньому відворотному прикладу, сприяє вихованню доброчинства в батюх. Бо доброчинство, благо присутні завжди, воно не нерозчленоване, досконале і несотворне. Воно в тобі самому, Вновленні твоєї долі, яка здійснює впорядковані зміни буття, відновлює життя всього сущого, даруючи подібне через запліднення сім'ям, через народження і смерть. Що ж лишається людині? Пізнавати, вдосконалюватися в цьому, жадати і відкидати, септо здійснювати вибір між добром і злом. Тоді може те, що говорить їй Абат Бода Ліпше більше любити і менше розуміти ніж розуміти багато і зовсім не любити. Але ж навіть Бог